Evrei doi. De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care l am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Căci dacă cuvântul vestit prin înger s-a dovedit năzguduit, și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, a fost adevărat de cei ce au auzit-o în timp ce Dumnezeu înterea mărturia lor cu semne, puteri și feluri de minuni și cu darurile Sfântului Duh împărțite după voia Sa. În adevăr, nu unor îngeri a supus el lumea viitoare despre care vorbim, ba încă cineva a făcut undeva o următoare mărturisire. Ce este omul ca să se aducă aminte de el Sau fiul omului ca să-l cercetezi? L-ai făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri. L-ai încununat cu slavă și cu cinste. L-ai pus peste lucrurile mâinilor tale. Toate le-ai supus sub picioarele lui. În adevăr, dacă i-ai supus toate, nu i-ai lăsat nimic nesupus. Totuși, acum, încă nu vedem că toate sunt supuse. Dar pe acela care a fost făcut, Pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste, din pecina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să-l guste moartea pentru toți. Se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fi la slavă, Să desăvârșească prin suferințe pe căpătenia mântuirilor. Căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt din unul De aceea lui nu este rușină să-i numească frați. Când zice, voi vesti numele tău, fraților mei, îi voi cânta laudă în mijlocul adunării. Și iarăși îmi voi pune încrederea în el și în alt loc, iată-mă.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 Nu în ajutorul îngerilor vine el, ci în ajutorul seminței lui Avram. Prin urmare a trebuit să se asemenea fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi în ce pivește legăturile cu Dumnezeu un mare preot milos și vrătnic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele narodului, și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit,